Amuhaya ni matangazo ya idha ya kiswaili ya rido isangani Tunakutangazia kutoka jijini bujumbura Karibu kuifuata tarifa ya mchana waleo tunayoanza kwa muhutasari wake Ngombe miyane kumina watatu Mbozi na kondo miyambili kumina wane Wafariki kufuatia ugonjwa wahoma ya bondi la ufa Mamunaka ya ufugaji imetangaza Utawara trafani kayanza waondoa kibari maaru cha kuhuza vinyoaji Vya kiwanda brarudi kwa base yo rasmi Kwa abadhi ya vilabu vya pombi Kama saimu ya kukabiliana na uranguzi Na katika habari za kima taifa Maraisi Felix lichisekedi na poru Kagame Kukutana nchini angura Kuna haya biashara shaka na mengeno penzo msikizaji Mitambo inaungozo na sirume ilambo Na hapa studio mimi nilomualde ni wabivuze Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Mufugaji mmoja mkazi wa kijiji Rukowa, trafana mkua Gitega, anapongeza hatuwa ya kufugia katika zizi. Richi ya kwamba inaitaji uwezo na bidii, Warakini mbwana vena nila gila, nasema ugonjwa wa homa ya bondi la ufa, unaukabili ngombe, unayumbisha ufugaji wake. Ni kwake sasa kuataka wa husika, wafanye lorote ili dawa na chanjo, dhidi ya ugonjwa huo ipatikane haraka. Kutoka Gitega, Jirar Nibigila. Bwana venani ilagira ni mfugaji wakigiji ruko wa Rukova, tarafa na mkua wakitega ambaye ya pongeza mfugaji wakatika zizi licha kwamba wahitaji uwezo na bidi. Mimi mbele ya kuwa tuambe kufugia ndani kusipo perika marishoni. Mimi tangia zamani mimi kwangu sikuwae kupereka marishoni. Mimi zinaria ni nyumbani. Biote, yani kondo, mbuzi, ngombe, na hizo sungura, na nguruwe biote ni nyomba, ni mimi, marishoni ni nyomba. Aendele ya kuwa, ugonjwa wa homa ya bonde la ufa uliokabili ngombe tangu siku za nyuma, una matokoyoma mabaya kwa ufuga wake. Uyo mgonjwa umpya, ya no watu. Wasi uzishi, wasi pereke mifugo yao shokoni kusema wapati nagisi kufuga Yani mifugi kwa mingi lazima wende uzishi kusema upate Nagisi witafuga za kubaki mmbani Sasa lewa iwezekani Mimi kama hivo hizo ngombe mbiri, tatu ndogo Yo ndogo ndogo nitafuta ni pereke bani uzia lafu nipate hela Na natanipa hela na mbalifunga soko Sasa hizo hela zirikua sasa za kulipa mutumishi Na majani ya kuzipatia yenyewe Siwezi kuyapata lazima ninunu Sasa maraisi sasa zote zibaki nyumbani siuzishi sasa kesho zitakufa kufa na njia sasa kwa nini ngeuzisha nipate era. aomba sasa wahusika wafanyi lolote ili dawa na chanjo vya ugonjwa huo vipatikani haraka. Apo sasa tunaomba waziri wa mifugo atizame chanjo kama ni chanjo kama ni dawa vipatikani bila hivu hata kulima tashinu. Tutawuza ajembolea tuta somesa watotoki vipi kama hivi mimi nisha kuwa mzee nyumbani. Piyote bia nyumbani, lazima vipatikani kwa hiyo hiyo mifugo. Nikikosa hira kwenye mifugo, nitapata hira wa. Buwana Venani Ilagira, aendesha ufugaji wa ngombe, kondo, ngurue na sungura. Kutuwa kitega, Jani Vigira, Redio Isanganiro. Shukura Njera, ni Vigira. Tangu kutokea kwa mulipoku wa ugonjwa wa huma ya bondi la ufangombe, 143 14 wamefaliki wa kwa, kwa zaidi ya 962 waleo kuwa nadalili za ugonjwa huo hayo yamebainishwa na mukuruginzi wa ufugaji ama kuhusu mbozi na kundo serge nkurunziza nafamisha kuwa miamili kumina wane wamekufa kwa zaidi ya miasita ishirini waleo kuwa nadalili za homa hiyo na kufuta ruhusa za kuhuza vinyoaji vya kiwanda Brarudiki nyume na beye rasmi katika baadhi ya vilabu vya pombe mkumu ya mgini kayanza Pamoja kupiga marufuku kuviuza katika tafani nyingine ni baadhi ya hatua zizo chukuliwa na utawara tafani kayaanza jumatatu hii. chileberi yani ndwi katibu tafafa amiteti ya hatua hii yokuonya kupamba na visa viosafu zawa fanya wanaupandisha bei kiolela wakitaka kupata faida kubwa punde tunaiendelea na tarifa yetu. Radio Sanga Radio ya Maridian. Na mtarifa hini ane kujia moja wakamuja kutoka studio zetu zizopo hapa. Jiji bujumbura kupitia masafa FM. Themaina tista nukita saba kwa wakazi wa jiji na viungazi yake. Lakini walioko mikuwa ni wanatopata kwa mia na moja. Luha ya kifaransa inatomua kufundishia nchini burundi. Haileweki kwa wanafunzi tangu kuanza kwa mfumo wa shule za msingi. Ni maezo yake mtafiti katika luha amba pia ni muhadiri wa vio viku. Jiraze nimbo na halifichua kuwa. Badhi ya sababu ni pamoja na kutozipa na fasi tosha roha katika mfumo mpya wa ilimu kwa upande wake kutolewa roha ya kufundishia huwa kikwazo kwa mwanafunze kuelewa somo Na tukifungua ukurasa wa kilimo badhi ya wakulima mkua ni bururi wanasema kuwa mavuno ya musimu wa kilimo bi hayakuwa bora kufuatia kuchireweshwa kwa ambolea. Wanomba wahusika kushulikia ugavi wa mbolea kwa mda. Afisa mazingila kilimu na ufugaji. licha ya kuwa wajamaliza kuvuna anakili kuwa mavuno yu. Yanaridhisha kwa baadhi ya wakulima huku wengine wakiambulia patupu kutukana muslimu wa masika ulio kuma mapima. Haitha gloriozi niyo wahu anaongeza naungiza kuwa hali ya watu walio changamukia kilimo ilichangia uwepo maitaji ya mbolea nyingi na hivyo kuchereweshwa ungavi wake kwa baadhi ya wakulima. Hata ivoa na jengea matumaini kwa hali hiyo haitarudi kwa sababu wa usika walitambua suara la ungezeko la wakulima na kiongozi yeyote hana mamlaka ya kuweka kwenye mnada mali za watu waliokamatwa miongoni mwa watawala wake walioukiuka sheria ikiwa ni tarafani au mkoa waki Ni malezo yake wakili Ferna Limesho Wana lemesho, anaeza kuwa Marizizo kamatwa huwe kwa mikononi mwaviyombo vya shiria Kwa ajili ya kutenda haki kwa mjibu wa kitabu cha kanuni ya athabu Wakili huyo amesema hayo Bada ya kupulipotiwa viongozi wanau kamata bitha Na kuzipiga mnada bila faili ya muhusika kufunguliwa mahakamani. Punde ni habari za kimataifa Habari za kimataifa Namkati ya habari za kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi na Mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanakutana leo jijini Rwanda, chini Angora kwa ajili ya mazungumzo ya kutatua mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo jirani kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI. Mazungumzo haya yataongozwa na Rais wa Angora Joao Lourenço Mpatanishi wa mzozo huo ambao umedumu kwa miezi kadhaa sasa kati ya kigari na Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono wasiwasi wa, wa M23 ambao umeendelea kukabiliana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa nchi yake, madai ambayo Kigali inakanusha. Katika mazungumzo haya ya Rais atataka udhibitisho kutoka kwa Rwanda iwapo inaunga mkono wasiwasi wa, wa M23. Huko Rwanda ayo ikitarajiwa kugusia madai ya jeshi la DRC hama jamuleki demokrasia ya Kongo kushirikiana na wasi wa FDR na kutekreza mashambulio katika arithi yake. Watu wenye shisila hameshambulia musafra wa timu ya raisi wa Nigeria Muhammadu Buhari. Huko katsina jimbo anakutuko kaskazini mwaanchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la wengereza BBC. Watu wawiri walipata majila katika musafara wa awali wa walinzi. maafisa wa itifaki na vjombo vya habari. Kulingana na tarifa ya musemaji wa Raisi Garba Shihu. Musafra huo ulikuwa umeenda kabla ya safari ya raisi kuelekea mji wake wa Daura ya skoku ya idli atha ya wa islamu weekend hii wakati wa shambuliaji walipo fiatulia risasi. Hata ivo jeshi ilifanya mashambulizi ya kujibu na kuazuhia na shambulizi lao ofisi ya raisi ilisema Katina ni moja wapo ya majimbo ya kaskaziri mwaharibi mwanaijiria yaliwa atiriwa na vitendo vya uhalifu wa majambazi. Watu wengi wamewawa na maerufu kutekwa nyara katika yeneo hilo tangu mwaka rufumbiri kumina atano. Na mpenzi msikizaji tarifa uh, mchana waleo haina chaziada usikose kungana nasi katika tarifa nyingine. Hapa sujulu kwa na mimi Romar Deniwaivuze.